У черговому випуску програми «Після уроків» ми спробуємо дізнатися, чому школярів приваблюють негативні лідери, такі собі погані хлопці, які часто стають ватажками у класі. Про те, як знаходити спільну мову із тими, хто поряд, йтиметься у програмі «Старшокласник». Також на вас чекає знайомство із ученицями професійного училища номер 33, які обрали собі професію «кухарів». Разом з дівчатами говоритимемо про те, наскільки важливо для будь-якої людини вміння готувати. Тож дочекайтеся. От скажи, Наталю, ти коли вирушаєш у подорож до іншої країни, намагаєшся заздалегідь дізнатися про тамтешні традиції та культуру? Ні, бо люблю все про все дізнаватися з перших вуст. І бачите на власні очі. Хоча зазвичай заздалегідь дізнаюся про архітектурні пам'ятки і цікаві місця, в яких неодмінно слід побувати. А як щодо мови країни, в яку вирушаєш? Вивчаєш якісь слова, речення, аби мати можливість хоч частково порозумітися із місцевими мешканцями? Буває, але частіше запасаюся розмовником, який використовую при нагоді. Непоганий вихід із ситуації, але спробуй вивчити декілька слів та речень наперед. І ти відчуєш, наскільки чудово вміти самому звертатися до іноземців. Матиму на увазі. До речі, зараз маємо нагоду вивчити трішки китайської. Адже у програмі «Загадки мови» йтиметься саме про неї. Це цікаво. Так, цей сюрприз, а також ще багато цікавої та корисної інформації для наших слухачів підготувала ведуча програми «Загадки мови» «Мова знавиця» Леся Мовчун. Залюбки послухаю. Запрошуємо приєднатися і усіх слухачів. День, дорогі друзі! Чи бувають визначення не науковими, а художніми? Наскільки вони об'єктивні? А чи можна давати визначення тому, чого на світі взагалі не існує? Відповідь на ці запитання ви почуєте за кілька хвилин. А ще прозвучить завершення моєї розмови з письменницею і перекладачем Ярославою Шекерою. Вона викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка і знавець китайської мови. Тож ви знову матимете нагоду зазирнути в загадковий світ східної культури і послухати переклади китайської поезії. А для справжніх любителів мовних загадок пані Ярослава підготувала конкурсне запитання. Щодня у школі ви вивчаєте якусь нову тему, знайомитеся з новими термінами, а їх значення стає зрозумілим завдяки дефініціям, тобто визначенням. Визначення будується відповідно до вимог логіки. У них відображені найістотніші характеристики об'єкта, який визначається, адже визначення повинно бути коротким, простим і зрозумілим. Визначення, тобто дефініції, можна знайти у тлумачних словниках, у науковій і навчальній літературі. Але не тільки там. Письменники, образно змальовуючи світ у своїх творах, також нерідко дають визначення, але ці визначення ґрунтуються на суб'єктивній думці автора, на його художньому, образному уявленні про світ. Тому такі визначення називаються художніми дефініціями. Художні дефініції вихоплюють у предметі не найсуттєвіші риси, а ті, що здаються важливими, письменникові. Звичайно, письменник сприймає світ образно, тому і художні визначення є образними. Ось, наприклад, порівняйте. У тлумачному словнику української мови слово «поезія», яке є багатозначним, тлумачиться так. Перше значення – словесна художня творчість. Друге значення – твори, написані віршами, ритмізованою мовою. Третє значення – окремий твір, написаний ритмізованою мовою – вірш. І четверте – переносне значення – що-небудь прекрасне, величне, піднесене, що глибоко впливає на почуття, уяву. А поети визначають поезію по-своєму, адже вони не стільки розкривають поняття поезії, скільки своє власне розуміння цього поняття і його власну оцінку. Даючи художні визначення, автор зосереджує увагу на тих властивостях та ознаках описуваного предмета, які здаються важливими саме йому. «Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі» – Ліна Костенко. «Поезія – раптовий вітер, поезія – шляхетна гра» – Тимофій Гаврилів. «Поезія – це правда про те, що було або могло бути» – Петро Осадчук. Якщо художні визначення втілюють суспільно значущу думку, і якщо вони мають лаконічну форму та вичерпний зміст, то нерідко стають афоризмами. Наприклад, «Краса – лише відображення земного у неземному дзеркалі душі» – Ірина Жиленко. Адресовані людям вірші – найщиріший у світі лист – Ліна Костенко. Думаю, усім вам відомі афористичні визначення – книги «Морська глибина» – Іван Франко, словник – «Пишний яр, а не сумне провалля» – Максим Рильський, або «Зусної народної творчості» – «Слова – полова», «Хліб – усьому голова», «Громада – великий чоловік». Художнє визначення «Книга – це друг» лягло в основу оповідання Остапа Вишні «Любіть книгу», тож пропоную його послухати. Не дуже любив книгу Василько І не дуже чемно з нею погодився От він одного вечора ліг спати Та й узяв книжку перед сном почитати А Василько знав, що як лежачи книжку читаєш Псується зір і псується книжка Лежить Василько, читає і задрімав А книжка бух на підлогу Аркуші в книжці пожмакалися Добре заснув Василько, так кріпко, що й от бух не прокинувся. І сниться Василькові, що він сам книжка. От бере його книжку Василька Оленка, що теж не дуже поважає книжку. Бере, читає і водночас обідає. Борщ із ложки кап, то на Василька книжку. Йому пече, йому неприємно, що на нього борщ капає. Та нічого не вдіє, Василько, бо він книжка. А потім ухопили Василька книжку Миша і Вова. Та давай на ньому різні дурниці писати. Читав Вова. Цікава книжка. Колька дурак. Отаке понаписували. Так ніби хтось у грязюку перо вмочив, та й бруднить, грязнить Василька книжку. Далі ще гірше. Оленка почала Василька книжку Ножицями різати, малюнки вирізати Болить Василькові, аж рятуйте хоче крикнути Тільки-но Оленка ножиці прийняла Як хтось гарячого праса поставив на Василька книжку Горить, Василько книжка, дим із нього йде, пече йому Уже Василько книжка не книжка, а саме шмаття в яке загорнула Оленка свій сніданок Так гірко Та так боляче зробилося Василькові Що він аж прокинувся Ой, що це зі мною зробили? А потім, здогадавшися, що то був тільки сон Зітхнув легше А зітхнувши, подумав Та й гасло про книжку склав Бережи книжку, це твій Друг! І ніколи вже не псує Василько книг, та й товаришів соромить, коли хтось із них не береже книжку. Що ж, незважаючи на те, що словник визначає книжку як зброшуровану в одне ціле і оправлену певну кількість друкованих або рукописних аркушів, Художнє визначення книжки як друга також є правильним і корисним для нашого повсякденного життя, хоча й зовсім не науковим. Загальномовні визначення формулюють так, щоб вони об'єктивно і повно розкривали зміст якогось поняття. Тому за самим визначенням легко впізнати те, що воно визначає. До речі, у шкільних підручниках такі запитання-формулювання часто використовують для перевірки знань. Наприклад, як називається відмінювана частина мови, що позначає предмет і відповідає на питання хто або що? І кожен учень відповість – іменник. Художні визначення, навіть сформульовані якомога подібніше до наукових, усе одно мають ознаку суб'єктивності. Той же іменник у поетичному формулюванні відомого поета Дмитра Білоуса визначається не так, як у ваших підручниках. Послухайте. Іменник. Він узяв собі на плечі велике діло – визначати речі, ім'я, найменування і наймення, робота, біль і радість, і натхнення. Поет у своєму визначенні використав і фразеологізм – узяти на плечі, і розмовний вираз – велике діло, тобто таку лексику, яка в наукових визначеннях-дефініціях ніколи не допускається. Тільки поет може сказати, що розділові знаки – це червоні ягоди глоду, Дмитро Княжич. А мова – вікно у світ, душі обнова і серця цвіт, Дмитро Білоус. Слово – це хліб, Костянтин Мордатенко. Як я вже говорила, художні визначення є образними, а тому стають для читача несподіваними. А якщо сформулювати питання, у якому звучить художні визначення – Знайти на нього відповідь непросто. Ось тому розгадувати загадки складно. Адже загадки – це художні визначення. Хата не хата, вікон багато, є куди влізти та нікуди вилізти. Що це? Ятір, яким ловлять рибу. А це що? Чорний як круг, білий як сніг, просте, як стріла, криве як коса не одразу здогадається, що так з народної уяви народилося визначення усім відомого птаха – сороки. Буває, що художні визначення складають з гумором. А коли читач порівнює, що йому відомо про предмет і що кумедного відшукав у ньому автор, стає справді смішно. І як тільки письменникові Остапу Вишні вдалося звичайні речі описати так кумедно. Море – це значить зна ніби яма. Велика-велика, вщердь налита солоною водою. Вінця в тій ямі звуться береги. Дно так і буде дно. Вода так само вода. Оце і є море. Море буває трьох сортів. Тихе море, хвильове море і буряне море. Дельфін – це ніби наш річний рак, тільки в сто раз більший. Відрізняється він від рака тим, що рак має шийку і клешні, а дельфін ні клешнів, ні шийки не має. У рака очі ззаду, а в дельфіна – спереду. У рака тіло вкрите шкаралущею, а в дельфіна – шкірою. Рак живе в норах та в корчах та в кушері, а дельфін більше під поверхнею в морі, красиво перекидаючись і вилітаючи, коли грається над водою. Але є одна в них спільна риса, що надає їм подібності одне до одного – і рак, і дельфін плавають. Ось так от Остап Вишня описав рака і дельфіна. Нагадую, друзі, ви слухаєте передачу «Загадки мови». З вами Леся Мовчун. І ми говоримо про дотепні художні дефініції. Діти, пояснюючи світ, також дають кумедні визначення предметам та істотам, виявляючи образне сприйняття світу. Ведмідь – це великий-великий вовк. Сосна – це зелений віник. Ліфт – домашня маршрутка. Деякі предмети, особи, тварини взагалі не мають загальномовних визначень. Це буває в тому випадку, коли вони існують лише у художньому світі, створеному письменником. Пригадайте казки, фантастичні твори, твори в жанрі фентезі. Скільки там вигаданих істот, рослин, Предметів. А для того, щоб читач їх яскравіше уявив, письменник використовує опис цих предметів. Я, наприклад, з дитинства люблю казкову повість Віктора Близнеця «Земля світлячків». Який дивовижний світ добрих і дивакуватих створінь, стовусів і тривусів, вигадав письменник. Скільки чудес їх оточує! Серед героїв землі світлячків є засмаглий від місячного світла чоловічок на ім'я Хвороща, який вирощує надзвичайні дині, і всіх, хто пропливає повз його баштан, донес хоч солодкими динями. Читач ледве встигає дивуватися і ковтати слинку, адже у Хворощі є диня верблюд. Геть чистісінько схожа на верблюда, горбкувата, м'яка шкіра, і вся вся покрита золотими версинками, на яких виблискувала холодна роса. Диня вертутівка з головою, з жовтим обідком посередині, і наче з руками підпертими в боки. Диня глек. Вся диня наповнена медом, вся вона світилась, мов сонце, і навіть жовті насінинки із середини теж просвічувалися. Їх видно було крізь товсту медову м'якоть. Отже, ми перегортаємо першу сторінку загадок мови і запам'ятовуємо, що значення слів розкривають не лише загальномовні визначення, а й художні, які є образними і нерідко гумористичними. А зараз завершення розмови з кандидатом філологічних наук, викладачем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, письменницею і перекладачем Ярославою Шикерою. Кого з українських письменників перекладали китайською мовою? У ХХ столітті із розвитком дружби між Китаєм та Радянським Союзом насправді дуже багатьох письменників Радянської України перекладали китайською мовою. Олесь Гончар, Михайло Стельмах, Юрій Збанацький, Юрій Яновський, Павло Загребельний, Андрій Головко. Звичайно ж, не обійшли китайці своєю увагою і нашого генія Тараса Григоровича Шевченка. Відомий китайський письменник Ге Бао Цюань переклав Кобзар китайською мовою. І кажуть, що він перекладав не з російської, а з оригіналу, тобто з української. Також перекладали твори Івана Яковича Франка, Лесі Українки, власне всіх основних поетів та прозаїків. Пані Ярославо, а ваші вірші перекладали китайською мовою? Чи, можливо, ви все? міф перекладали чи навіть пишете китайською мовою? Несподіване запитання, але ну, я ще не є класиком. Звичайно, мої вірші не перекладали. Чесно кажучи, вірші для мене це не основне зараз у житті. Але коли я була в Китаї, тобто коли я була, так би мовити, духовно, можливо, навіть десь і китаянкою, я писала вірші китайською мовою, У мене є десь до десятка поезій, і це все були імітації тієї ж самої моєї улюбленої танської поезії. І я їх показувала китайцям. Китайці непогано про них відгукувалися. Цікаво, що зараз сучасна молодь настільки розумна і здібна, що мої студенти і четверокурсники кожного року пишуть танські вірші. Тобто у нас є таке творче завдання, яке виконують, що правда, не всі. Скласти, змітувати танський вірш, написати танську поезію. І я планую якось це показати китайцям, щоб вони оцінили. Я думаю, що також будуть схвальні відгуки. На жаль, якщо прочитати китайською мовою наші слухачі не зрозуміють, а от, думаю, ваші переклади, їм буде цікаво послухати. У поета «Кінця Тан» Лішан Іня є такий вірш під назвою «Затримав дощ». Дощем я затриманий, ніч у Чан'ані живу. Тужу в самотині чужинній, і лампа згасає. Моя батьківщина у хмарах і водах стрімких. Не личать цій осені сни про домівку без краї. Чанань – це столиця тогочасної імперії Тан. Сучасне місто Сіань, дуже відоме і дуже красиве. Ми тут знову бачимо осінь, тобто символіка старості, символіка літніх років. В українській поезії дуже часто використовуються або навіть обігруються якісь образні вислови, фразеологізми, прислів'я, порівняння народні, приказки. А китайці використовують духовні надбання свого народу. У поезії дуже часто використовуються літературні ремінісценції або алюзії. Тобто, звернення до творів попередників. Найчастіше це твори класиків даосизму, класиків конфуціанства, Тобто, дуже короткі уривки, фрази із класичних трактатів. Що ж до, власне, прислів'їв та приказок, тобто, саме, що сказав народ, як кажуть, народ скаже, як зав'яже, то вони не дуже популярні у поезії. Напевно, насамперед, через те, що ці прислів'я та приказки, це все ж таки китайська розмовна мова. А класична поезія, як ми вже говорили, написана веньяним, давньою китайською мовою і книжною мовою. А що цікавого про китайський народ можна довідатися із прислівів і приказок? Наприклад, ось такий фразеологізм. Джун Джи Чен Дуже просто, всього чотири ерогліфи. Воля народу побудує місто. Тобто, еквівалент в українській мові – це разом і батька легше бити. Я думаю, що вони відповідні, ці два фразологізми. Тобто, йдеться про традиційний китайський колективізм. Ось, наприклад, ще. Бінцхунгхо